E como cada martes, a partir das cinco e media, xa temos aquí nos nosos estudos a un membro da Asociación do Xugo Popular e Tradicional Galego. Oxe, temos o prazer de contar coa presenza de Antón Lai. Antón, boa tarde. Boa tarde. Antón, eh, hoxe imos a falar dos xogos de inverno, unos xogos que se levaban a cabo e se xogaba a redundancia no interior das casas debido a que bueno, aquí en Galicia a climatoloxía non deixaba non? que os rapaces saesen a rúa a xogar a estes xogos. De que xogos estamos a falar, Antón? Boa tarde, eh, de moitos xogos, por suposto. Vamos a ver eh, Raquel. Eh, antes de empezar a xogar temos que temos que quen me parece, non? Uh -huh. Se fixemos ti máis un primer xogo que se consistía ni máis ni menos que sin nada, simplemente coas nosas mans xogar a xogar para entrar en calor. Consiste simplemente en poñer as mans uns de arriba de outros e a outra persona ten que escapar cando a persona que, que está por nebaixo intenta dar -ne nas súas mans así entre sin calor e a partir de dai podemos empezar a xugar eh, con, con outras cousas. Eu me pregunto, eh, Antón, eh, quen ganaba nese xogo, que me recibía, non? Evidentemente. Por lo conto que xe tiña, pues, eh, tentabas escapar pronto e, e que non xe deran moitos paus. De todas as maneiras, con, con dos ou tres minutos se xe entraba en calor e se se, podíamos, se, se podía empezar a, a xovar a outras cousas. Unha vez que entrábamos en calor, eh, a que xogos nos referimos cando falamos de xogos de inverno? Bueno, aquí quería facer un pouco de, de, de fincapé, evidentemente que xa dicían os maiores que o tempo de antes non me acomodo agora e que chovía moito, entón entre unhas cousas e a falta de espacios públicos para que os nenos podéssemos estar a cobillo, pois non tínhamos máis remedio que, que xogar nas casas, Entón, a maioría dos xogos, pois, non teñen brincado, non teñen xoguetes Eran xogos que se facían, pois, co, ou coas mans, ou coas corpos Ou enseñándonos coas palabras, etc, etc Por iso, tamén hai unha serie de, de un apartado Que sería todo referente á cultura Que se nos foi transmitindo De, de a voz a pais e de pais a fillos Que oral, na que poden entrar as adivinhas Os refrán, os xo, eh, xogos De, de, de palabras, etc E eh, por exemplo Vou, vou te deixar unha, unha adivinha aí Para ver se alguén poda acertála Porque eu estive a mirar a mirar E fui incapaz de, de facelo eh, Día si tres medias moscas E mosca e media Quantas moscas son? Eh, Raquel sabe lo? Eh, Tres medias moscas e mosque media Cuantas moscas son? Cantas moscas son? Isto, eh, a xente que nos está a escoitar ¿no? Nas súas casas, seguro, un día como hoxe Seguro que tamén Lles ben ben a boa dose de xogos de inverno Poden chamarnos 981 50 56 27 Se saben a resposta Antón, volve a repetir, por favor Tres medias moscas e mosque media Cuantas moscas son? Claro, eu diría eh, que, que, son, que son tres, non? un cat, pero... <risos> eu, non sei, estou na mirar, porque teño... teño... teño... Eh, fui incapaz, hai nes máis fáciles, eh? por exemplo Que fan seis gatos ninto llano Esa podra contestarte, Raquel, se sabes <risos> Claro, eu diría que, que, que bueno, que estaban vixiando Ou que estaban quentándose ou algo, non sei Non, máis, máis doado Media dulcia son seis, pois fan media ducia Podíanse contestar media dúcia, entonces ti podías decir, pois non fan enviado. Pero bueno, esos son os intríngules que teñen que tiñas estes acertixos, ese tipo de, de xogos. Pois pues nada temos alguén no 20 de Radio Melide Antón que está a outro lado do fío telefónico. Ola, boa tarde. Ola, boas tardes. Con quen falamos? Con Carmen. Falamos con Carmen. Eh, Carmen, uh -huh. supoño que nos chamas para contestar a adiviña, non? Que estábamos sí, falando a ver, aquí. A, a ver se si vai ben. <risas> A ver, contanos Tres medias moscas, que mosca e a medio Penso que son tres Tres moscas enteiras sí. Claro, eu tamén creo que son tres Si, <risa> sí, porque a mi se unha señora sendo nena Ah, si? Sí? <risa> sí. Pois pues, pues logo seguro que certo, non? Porque estes son contos moi antigos, Antón Si sí, que son mm. Bueno, pois pues, moitas gracias De maneiras, dentro dun de anaquín no Poñemos outra, a ver se si, si temos tanta suerte Vale, Antón, gracias Hasta logo Que máis, Raquel? Pois pues nada, agradecemos os nosos ointes que están aí ao Pueblo Cañón E atentos o que estamos contando Me, me ibas a contar outra, outra diviña Que era a dos gatos, non? Ah, a dos gatos ah. Si, sí, a dos gatos, eu dixen Que fan seis gatos non teía, non? Eh, facían media dúcia porque ah, Ou tamén, tamén podían facer miado. Pero temos que recoñecer que o primeiro que dixen era que estaban cantándose. Ou, mm. ou vendo, o sea, vigilando, vamos, non sei. Alguna máis, Antón? Ah, a, a ver, hai moitísimas Eh, eu que sei, pode dicir unha, unha unha señora unha señora moi señoritada sempre vai en coche se pero hai mollada. Esa é moi faciliña porque aparece no libro de texto, pero bueno. Si, sí, e a verdade é que me sona moito seguramente de cando era estudante. Pero non sei calé. Non sabes calé? Pois, ten te a cerquiña de ti, está la, está mollada e con ela te expresaste a lingua. Ah. Ben. Ponedemos pues, eh máis tarde se si algu algun máis se si queredes, que son todos acertichos e bueno, isto ben a eh, facer un exercicio tamén de memoria. Eh algo máis, Raquel sobre as adiviñas, se eh, querías saber algo. As adiviñas, as adiviñas tamén era algo que utilizabades moito para pasar o tempo, non? Que se podía Sí, evidentemente, si sí, claro. Uh -huh. Sí, Teste que imaginar, na, naqueles tempos Sin espacios eh, públicos grandes Non había polideportivas Non había, non había escolas con, con pabillos eh, cobertos Etcétera, etcétera Entón non teníamos máis remedio que estar na, nas casas uh -huh. entonces ali nos xuntábamos os nenos e as nenas Evidentemente, sempre separados por sexos Nenos con nenas e nenas con nenas De feito, había xogos para, para nenos e xogos para nenas Eu nunca vi un neno xugar a goma nunca vimos nena a por exemplo a billarda ou ás bolas, pero era así, entonces cando nos xuntávamos, o pues, que sei, un número entre cinco e seis pois pues, tiñamos que que matar o tempo, fose con con fose con refrán fose con contos ou fose con outras eh, con outras cousas. Uh -huh. Entón, eh, falábamos dos xogos coas mans, das adivinhas, que outros xogos, Antón? Bueno, pois pues, eh, xogos, eh, xogos de, de que non necesitan máis que presencia de, de, de, de nenos, de crianzas Pois pues, hai bastantes, eu fun, mirei dos ou tres para, para, para, para ponermos para dicirvos E bueno, empezamos por un que, que se chama Quem Falta É moi xinguinho, eh, pode xogar nenos destas de seis a dez anos O número ah. de participantes pode ser... Non moi numeroso, porque tens que pensar que eran, que eran nas casas As casas tampouco eran moi grandes eh, Non se necesita ningún material eh, Para desenvolver o xogo, simplemente, pois, a, as persoas entonces que, que facíamos? Todo o mundo tiña un número O número un salía para fora E os outros, eh, inmediatamente, mudaban de sitio Cando volvía a entrar, tiña que saber, nun espacio de segundos, quen era o que faltaba Simplemente consistía en eso en, en atribuirne a cada neno un número y o número un iba salindo para fora Os que estábamos dentro movíamosnos de sitio y ele entraba y en de segundos, pues, tiña que, que saber Quén era o que faltaba Así iban se atribuindo puntos eh? Porque, bueno, todos os xogos teñan Unha parte de, de, de competir De competición y bueno, y así O que chegaba a máis vidas, pues, era o que ganaba uh -huh. Que máis xogos? Bueno, pois podemos falar do outro que é moi, unha variante moi parecido, tamén se chama chámase frío ou quente, tamén o número de, de participantes tam pouco ser moi numeroso, eh? Eh, xogar hasta seis persoas nunha casa, eh? Entonces em eh, pois eh, con un un pequeno obxeto que coñecíamos todos. Que escondíamos, cando a persona que lle tocaba apandar, pois, pues, tiña que que, que liscar, tiña que marchar do, de onde estaba, entonces eh, marchaba e entraba outra vez e, según donde esconderamos a, o axeto, pois, pues, íbamos dicindo frío ou quente ouxe, tiñamos moito frío, pois, pues, aplaudíamos eh, se si estaba moi cerca do, do axeto, e eh, se si estaba moi lonxe pois, pues, aplaudíamos menos ou decíamos simplemente frío ou quente el ele tiña que ir mirando levo buscando onde estaba hoxe tes escondido. Mhm. Uh é -huh. algo que, bueno, aínda se xoga hoxe, bueno, hoxe, digo, na miña época nos colexios, no? sí. eh, non? Imagínese que si. Sí, es ainda que este está catalogado máis como xogo de nenas, a mí non me gusta falar de sí? de xogos de nenas e xogos de nenos, pero bueno, a realidad era como era e bueno, E a verdade é que as nenas estaban non beira E non estaba estaban neutra E era así, a miña da impresión De que xogaba desto, des que xogaba des máis as nenas Que os nenos Pero bueno, índese debe seguir xogando como, ten, como creo que se xoga O, o das prendas, non? Que tamén é unha variante moi parecida A esta, que sería Pois meter nun, nun saco Os, os, unha prenda de cada, de cada un dos participantes E logo que pandaba, pois iba sacando a prenda Dependendo da prenda de, de quen fose Pois mandabañe facer algo Pois, por exemplo, pois levar unha vasoira con o co dedo da man Ou levar un ovo nunha culler né? Dependendo de, de... Eso dependía do insénio do que mandaba Claro, que mandaba era o que tiña un saco, non? Claro, eh, efectivamente Como veis, son variantes de algo muy, muy de algo do, do primer xogo que son moi faciliños no de facer en calquer casa e en, en calquer espacio. Se si había xogos para nenas e xogos para nenos, eso que ti nos acababas de contar, como era que vos xuntabades todos, nenos e nenas, si ao mesmo tempo iades a estar separados? Non, non, non, non, estábamos, eh, estábamos separados. É o único xogo que recordo xogar coas, eh, coas nenas, curiosamente eran nos Veraus, porque claro, xo, eh, nas, eh, na Rúa, na Rúa na, na, na que me crié, na Rúa do Sol, E eh, eh, xogábamos eh, as catro esquinas E aí si sí que nos misturábamos os nenos e as nenas Pero me parece que era o único xogo Que que, que, que estaba misturado No resto había xogos eh, especificamente de nenos E xogos especificamente de nenas Por exemplo a goma Que é un xogo que podíamos xogar Todo o mundo pode xogar, pero non xogábamos E elas evidentemente tampouco xogaban Ni as bolas, ni a, a billarda Ni a panda, nin cosas por estilo Uhum -huh. Algún xogo máis de inverno, então? Ah, a ver, pois, pues, para ver máis, eh, eu como xogos de inverno, pois pues, había tamén o xogo da palabra, que a min gustade moito recuperar as palabras, algo que ainda se xoga, que é moi moi práctico incluso cando se vai de viaxe, se vaise con con Con menos o con xente maior, maior que ti pois, eh, Para ir amortiguando o tempo O tempo de, de, de ir no coche E non estar sempre escoitando a mesma música, etc, etc Ou a mesma paisaxe pois, Sería xogar o bexo, bexo Es fin de xovades agora, agora Un xogo moi sencillinho né? Simplemente era para, para, para fixar a atención de, Da persona que está Pois vexo, vexo que ves Unha cousinha de que colore E decías, ni, é posible ir dicindo pois, eh, Si ou non Ou cerca o quente ou que frío Etcetera, etcetera uh -huh. Tamén xe xovado moito coa palabra Con, con, con, con algo que, que tamén se fai nas escolas Que son as palabras encadeadas Sabes xovar, non? Sim sí. Bueno, pues, tamén era outra maneira de, de, de ir pasando no tempo ¿eh? tú, eu digo eixo unha palabra e tú, coa co, co última sílaba da que eu digo, vas, vas enlazando e así vamos eh, facendo pues, un, un montón delas e eu recordo falando agora da escola que non xogábamos moito o pano non é que si, si, se considerar un xogo de inverno bueno, pero é es que, Vamos que... A ver, o pano eh, non tens que pensar, que, pensar na, na, que te xogabase imagíname que, que, que na escola na escola xa sí, sí. tiñes un pabellón coberto é claro. dicir, non tiñemos pabellón coberto é dicir, que para xogar ao pano Pues, Tiñamos que ter un, un tempo máis ou menos eh, Estable claro, non, eh, non é especificamente no... Pero si xogabamos moitísimo Era un xogo moi divertido Tampouco ten ningún ingenio eh, tantos xogadores dun lado como, como do outro Unha persona que, que é a panda Con un pano pois Vai dicindo os números dun lado e do outro E chegas xa panda O que leva o pano outra vez A, a, súa, a súa meta pois, pois elimina o contrario E así hasta que non quede ningún contrario. Que que nos seguimos xogando, é un moi divertido, moi dinámico E que dá moito xogo Digo, que me imagino que O Pano era un xogo de nenos e nenas Non era desde que se catalogaban antes Tens que pensar que é o maestrín Que casi somos da mesma idade Algún ano levámonos E entónces a escola que te viviches Era un poquino distinta a escola que que eu vivín A escola que eu vivín Pois cando era a escola pública Había aquí mismo... Este, donde estamos agora Pois pues, había pues, a escola de, de Don Fernando A escola de nenos E doña Maruja, creo que era a súa muller Que era a escola de nenas Estábamos separados non só por por, por por razón de, de, de cursos Que estábamos todos xuntos Sino por, por o sexo Era a escola de, de nenas escola de nenos ti Titas que pensar que xa, xa te educache Nuna escola onde aí nenos e nenas eh, xuntos e que cando facedes algunha actividade no colexio sempre é mista, é que eh, non vos separan. Mm. Eh, entonces eh claro, evidentemente se xogabades, se a educación física, xogabades todos ao pano, pois tiñas que xogar nenas e nenos. Afortunadamente, vededes que moitísimas nenas Oxe, afortunadamente pois eh, xogan a un montón de cousas que antes estaban Estaban proibidas ou era un tabú para que o poidase de xogar uh -huh. Incluso algo como o uh -huh. fútbol, non? Uh -huh. Non con a nena xogou ao fútbol nos meus tempos Ou se si xogaba, podían pues, ir quer unha boa, ¿no? un, un repapolvos ou unha chamada de atención Ou se si ves que hai nenas que están xogando ao fútbol sin, sin ningún tipo de problema uh -huh. Eh, falábamos de que iso, para xogar o pano Necesitábamos un espacio cuberto E ao mesmo tempo amplo eh, Quero preguntar, onde se xogaban a estes xogos? Que vos reuníades todos nunha casa? Nuna habitación? Polo xeral, as casas sempre tínen unha parte baixa decir, Era moi raro ver as casas Que se ven así, con E nes entradas das casas Sempre xoía ver non, Un espacio medianamente grande Donde, donde a veces xogábamos A veces había, había algún, algún pezo de unha casa que nos servía, que nos servía para xogar. Eran unhas casas a medio facer, donde había un espacio e ali nos metíamos. Eh, e despois na rúa que non chovía. Estaban mirando para, para arriba a ver se si chovía ou non chovía. Cando non chovía, pois pues, íamos para fora. De feito, hai xogos que están especificamente relacionados co, co agua po por exemplo a roma que se faría antes dela me parece que consistía en, en, en chantar no chan un pauus que estaban afiados na punta e que logo había que, que, que, que sacar que, que, que tirar no? e ese é un xogo especificamente de, de inverno Aproveitabas a lama eh, que cabía para, para poder clavar o pau si non era imposible e uh -huh. Eh, estamos case case que rematando, Antón eh, Que cousiñas quedan por aí no tinteiro? Que nos queres contar? Home, a miña que por exemplo, había autoxogo Por exemplo, o pulso eh, O pulso era que hoxe non se xoga, non sei por porquén Era ponernos unha persona en frente a outra Simplemente intentar levarne a outra persoa o, o seu brato, a súa forza E logo había algo que que, que, que temos aí Na hoxe temos aí Que últimamente tamén está un pouco desdeixado Non sei por qué Debe ser debido a tanta teñoloxía Ou a falta de tempo que, que Como eran as cartas ¿no? Evidentemente que os nenos de antes Xogaban moitísimo as cartas Por iso tamén contaban moi rápido Non sabíamos fazer outra cousa Pero no máis seis sabíamos perfectamente que eran 15 Sin dúbidalo E iso era evidentemente o manexo que tiñamos das cartas E logo con respecto a As, as cartas había un xogo moi moi moi onde se mesturaban as idades, que era a berisca donde podíamos xogar nenos moi moi pequenos daquelas de de, de, de pouca idade con xente moi maior, eh, sabes ti sabes que na berisca dábanse señas, non? Era un xogo donde se falaba co xestos. Para dicir o 3, habrías moitos ollos, entón tiñes que estar pendiente non só das cartas que votabas, senón de, de saber cal era a carta que tiña o, o compañero ou o adversario, porque tiñan que pillar a señal do, do contrario a señal do teu compañero. Imagínate que tiñes un 3, aí bailando que chiva a morrer e que a, o, o teu compañero xe deu aviso de que ten o haste e podiola votar tranquilamente para adiante porque non xe iban a morrer. Eh, non non dicíamos matar o, o tres, dicíamos capalo Capabas o tres cando, cando xo mataban coas sí, É dicir, que tamén os xogos tamén teñen unha linguaxe específica, moi, moi de acordo coa eh, Sobre todo coa mistura esa que facíamos de, de, de pequenos e eh, pequenas Con, con xente, xente maior, que xivábamos a unir cos nosos abós Ou cos veciños eh, máis grandes E depois está o Tres en Raya, que tamén sabe xogar, é un xogo universal, que sabe xoga todo o mundo, moi sincero, daquela xogaba nun azuleixo con, con un señor que, que para min, foi, foi moitas cousas, pero creo que foi o señor que máis me ensinou de literatura popular, sin ler nunca un libro, eu nunca leo un libro creo que soubese na súa mente o que era a estrutura dun, dun conto e sabía perfectamente contarme os contos inventabos, íbame contando os contos do canca de liño na medida que iba miando para min eu quedaba cos ollos perplexos mirando como, como me contaba o conto do, do, do canca de liño pois es, es, toda esta xente pois, tiñe un legado enorme de, de, de, de, de sabiduría na, das cousas e isto facíase pois, unha cociña nas cociñas aquelas eh, bilbaínas Eh, con un azulexe xoabamos Eso facíamos un, o, o cuadradinho Coas rayas E eh, eh, con migas de pan xa facíamos as fichas E así xoabamos e mais, eu, Horas e horas temos pasado A xoar a 3 en rayas Sempre me ganaba Pero bueno Ao final sempre, eh, sempre me deixaba ganar alguna non? Para, para, para que volvese o día seguinte E así pasábamos Moitas horas Supoño que as fichas do tres en raya Bueno, ti nos contabas agora que eran miguñas de pan Pero habería infinidade, non? De... Vamos a eh, Eu sigo facendo cos meus, eh, meus alumnos E cos minhas alunas 3 eh, en raya A verdade que agora fanse eh, verdadeiras eh, maravillas Ponho, Por exemplo, facemos eh, pezas con, con coas cáscaras de noz Logo píntanas eh, de, de, de, de cores Ou con pedrinhas eh, de, de diversos colores Etcétera, etcétera pero eu daquela xuva con mira de pan ou con pedriñas e podíamos axogarnos na na rúa, pois pues, un eh, collía as pedras un pouco máis grandes e outras máis pequeniñas. E xa as diferenciávamos, ou unhas pedras de pedra e outras as pedras de, de ladrillo. Sí, sí. Pois pues nada, é que nos faltan 2 minutiños, Antón, para ah. chegar a as 6, Bueno, pois se me se me deixas. Si me, si me deixas. Sí, <risa> simplemente un pues, tres cousas, unha recomendarne a xente, a xente, xente maior e a xente nova e a todas as xentes dous libros donde veñen os, os, os recopilados a maioría dos xogos que hai aquí e moitos que hai noutros lugares porque son similares ou parecidos, un é de un mestre afincado en que en Ferrol, Antón Cortizas que cheiro míglos E outro, o libro dos xogos populares galegos eh, do compañeiro Paco Vega que, que temos aí no IES no, no de, de Melide E que son dous libros que evidentemente paga moitísimo a, a pena consultar e, e ver E por outro lado, tamén decine a xente ou decine que no, no libro... No libro, no libro máis importante que hai sobre, sobre a Bisbarra de Melide Sobre a Terra de Melide, que é o Terra de Melide precisamente Pois pues, tamén aparecen recolhidos eh, Dende de, trabalenguas, cancións, xogos, contos, etc Están moi interesantes que, que seguramente nas casas tamén se coñecen Pero que non, que non saben que están registrados non, nese libro tan fabuloso Algo máis? Pois pola meña parte, senón tens nada que preguntar mm. La mía parti tamén é todo máis que nada poderíamos estar falando deste tema horas e horas de seguro, pero dan xa as seis da tarde, temos que dar paso informativo, Antón, uh -huh. e temos que agradecerche a túa presencia oito aquí. Va, voltaremos a falar nun algunha sucesiva ocasión. Moitas gracias Bueno, pois pues, se si queres déixoche por aquí unha unha diviña para, parece, si, para si logo máis tarde vén alguén eh, e se quede Ou dúas, como queiras Anda e non ten pés Come e non ten boca E toda a comida lle parece pouca Repito xa sí. Anda e non ten pés Come e non ten boca E toda a comida lle parece pouca Ou aquela outra Que é unha cousinha cousa Que ten un dente chama pola xente Ese tamén a sabe, Raquel Porque se aparecía eche nos libros de texto Pero onde quedaron eses libros de texto xa? Que é unha cousinha cousa E... Eh? que ten un dente e chama pola xente. Deixámalas bueno, aí, a ver se hai alguén que supoño que sí, que habrá moita xente que as es, que saiba delas. Antón Laia, moitísimas grazas. A ah, ti e eh,